Es divendres 22 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell repassarem els actes que Palafrugell ha organitzat per aquest 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència machista. També posarem la mirada en una activitat que té lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. A les 7 hi haurà una taula rodona en torn a Toni Mira Macià, el torroner de Palafrugell. Un Toni Mira que va passar ahir per la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui destacarem un fragment per recordar-vos que aquesta tarda hi ha aquesta activitat. La informació comarcal avui ens portarà de nou fins a Sant Feliu de Guíxols per explicar que hi haurà més activitats culturals al Guíxols Arena durant el 2020. Tornarem cap a casa nostra per explicar un dels esdeveniments d'aquest cap de setmana i és el Costa Brava Wedding Day de Palafrugell que tindrà lloc aquest dissabte i diumenge a la Bòvila. La Clàudia Torrelles i la Vera Serralbó ens van explicar els detalls d'aquesta tercera edició. També posarem en la mirada una activitat que té lloc aquest cap de setmana, en aquest cas al Museu del Suro, un monòleg per recordar el 150 aniversari del Foc de la Bisbal. Més activitats que tindran lloc aquest cap de setmana, aquest a més a més a nivell estatal, i és el gran recapte d'aliments, i a Palafrugell us hem de dir que es mostren satisfets amb el número de voluntaris i recorden quins són els productes que necessiten en aquest gran recapte 2019. I tancarem aquest informatiu d'avui amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit. Comencem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell divendres 22 de novembre, el darrer informatiu de la setmana i ho farem per posar la mirada en els actes que Palafrugell ha organitzat per aquest 25 de novembre. A l'hora del peix fregit ha passat doncs, la Sònia Vivoles, la responsable de l'Espai d'Ona i també la regidora de Polítiques d'Igualtat i, i de Joventut la Mònica Tauster per comentar aquests actes uns actes es focalitzen sobretot sobretot en el dia 25, el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència enversa de les dones, però que us d'explicar que ja comencen aquest mateix cap de setmana i és que diumenge arriba la proposta a Palafrugell vellant per unes relacions lliures de violències masclistes. Una activitat que arriba per quant any consecutiu, així de les 11 fins a dos quarts de dues a Plaça Nova d'una banda tindrà lloc una sessió de l'Indy Hop dinamitzada per l'associació Windy Hop. D'altra banda, a la mateixa hora, a la plaça Armengarda, l'estil de ball serà el country amb una activitat organitzada per l'Associació Europea de Música Country. A més a més, a la mateixa plaça s'instal·larà el photocall d'estimar no fa mal amb l'objectiu de visualitzar millor la causa i en aquest sentit es demana a, tots, a totes les assistents que portin una peça de color lila per fer-se la foto. I com us dèiem, els actes centrals doncs, arriben al dia 25, que és quan es commemora aquest Dia Internacional contra la Violència Masclista. Aquests actes començaran a dos quarts de sis a plaça Nova i es presentarà un any més una cançó elaborada per un artista palafrugellenca, en aquest cas la Marina Gil, que presentarà Quan salta l'alarma, una cançó que també vol transmetre un missatge positiu com ho van fer les il·lustradores en els seus murals, que també es donaran a conèixer aquest proper dilluns. Escolta la cançó no? I, amb el, i amb els murals, és un missatge de, de, de positivisme d'enfortir, de, d'empoderar de... bueno, en positiu, i això és el dona, o sigui, és, són molts les bueno, Qui pugui venir a plaça nova el dilluns, mm -hmm. Les, les mostrarem, a, les estaran a Plaça Nova les il·lustracions i les mostrarem a Plaça Nova i les presentarem aquell dia. D'altra banda, durant la presentació d'aquesta cançó i del videoclip i també dels tres murals que han elaborat l'Anna Grimal, la Bruna Valls i la Montserrat Català, doncs també hi haurà diferents associacions i entitats de Palafrugell que llegiran un fragment d'un manifest d'adhesió contra la violència masclista i, a més a més, us hem de dir que aquest acte estarà conduït per la l'associació juvenil Els Trompats. Paral·lelament, també aquest acte doncs, us hem d'explicar que començarà amb una encesa tradicional d'espelmes. En aquest sentit, la Sònia vivoles, ens ha remarcat que gràcies als alumnes del cicle formatiu de soldadura de l'Institut Vaig Empordà aquesta encesa d'espelmes es veurà millor que mai. Cicle formatiu de soldadura de l'Institut Vaig a Empordà mm. ens ha eh, fet dos arbres aixís metàl·lics que hi van uns, pot, uns pots de vidre eh, per posar l'espelma. Llavors són, estan enlairades les espelmes. Fins ara doncs, eh, es posaven a terra sí. amb un mural i aquest any doncs, tenim dos arbres que estaran doncs, enlairades i ens acompanyaran durant tot l'acte. No? D'altra banda, a més a més d'aquestes activitats, doncs del 25 al 28 de novembre, el vestíbul de Can Genís s'instal·larà la taula informativa a Palafrugell Només si sí, és si sí, un punt d'informació i sensibilització sobre la violència masclista. Aquesta taula estarà acompanyada de l'exposició als cartells de la campanya Malamente de la Generalitat de Catalunya i, de, i dels, del punt lila de la festa major de Palafrugell d'aquest any. A més a més, com a novetat, doncs, nosaltres us hem d'explicar que també... Estarem presents en aquest acte central del dia 25 de novembre i és que us volem oferir tota la prèvia del que es courà a Plaça Nova abans que comencin aquests actes. Així, a partir de les dos quarts de cinc, conversarem amb les entitats, amb algunes de les entitats que s'han volgut sumar al manifest d'aquest 25 de novembre i també tindrem amb nosaltres presentes a la Marina Gil, la protagonista de la cançó d'enguany i doncs, amb la Bruna Valls també conversarem eh, com una de les il·lustradores i que no ens va poder acompanyar malauradament eh, aquesta setmana com si ho van poder fer l'Anna Grimal i la Montserrat Català. Així doncs, un any més s'han organitzat, com heu pogut veure, diversos actes a Palafrugell contra la violència masclista i nosaltres, a més a més d'haver-vos explicat moltes d'aquestes branques que presenta aquest 25en a Palafrugell durant aquests dies, doncs també hi serem presents a partir de dos quarts de cinc des de Plaça Nova. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem en aquest informatiu d'avui divendres i a continuació posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a la biblioteca de Palafrugell i és que hi haurà una taula rodona entorn a Toni Mira Macià, el torroner de Palafrugell que des de fa més de 60 anys ens porta els torrons a casa nostra. Primer va ser el seu pare qui va iniciar aquesta tradició vinguent des de Xixona i doncs per sort nostra doncs, els seus fills han seguit amb la tradició. Una tradició que arrenca però molt abans del temps de la Guerra Civil, com ens comentava Toni Mira als micròfons de Ràdio Palafrugell. Sí, 67 aquest any, sí, sí, és curiós. Heu posat a la pissarra aquella que porto del carrer, 67 anys, un dintre 65, mm -hmm. que els meus pares varen venir, els el 52 varen venir, varen obrir la botiga de gelat, varen fer molta amistat amb gent de aquí de Palafrugell, una botiga que hi havia al carrer Raval Inferior, crec que es deia Can Fredo, uh -huh. I, i van fer molta amistat, que, i van començar a vendre torrons allà, ells, Can Fredo, eh? uh -huh. vull dir, els meus pares, no, els meus pares continuaven, al setembre marxaven cap a Gijona, tenien una botiga a València, que ja portava doncs poder 50 anys, van estar cent i pico d'anys a València, uh -huh. els avis, els els basavis, uh -huh. avis. i els meus pares també estaven a València, jo també vaig estar a València fins al 74, i el 74 varen venir a ja. Doncs aquesta activitat que estarà conduïda per Maria Bruguera, autora del blog Històries de Palafrugell. I a més a més, tots els assistents en aquesta activitat d'avui, recordem, a les 7 de la tarda, podreu gaudir d'un tastet de torrons elaborats artesanalment. D'altra banda, nosaltres us recordem que la conversa que Rafael Corbí va mantenir ahir amb Toni Mira als estudis de Ràdio Palafrugell també ho podeu recuperar a l'apartat a la carta de la pàgina web de Ràdio Palafrugell. Moment ara en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per parlar de la informació comarcal destacada de les darreres hores per anar fins a Sant Feliu de Guíxols per explicar-vos que el Guíxols Arenes prepara pel seu any amb més activitat i és que l'espai ideat per esdeveniments de gran format tindrà una quantitat important de concerts a partir de l'any que ve. A part dels relatius al Festival Portaferrada, dues gires d'artistes de renom també faran parada a l'equipament de Vilartagas. Ja s'esperava un bon any de concerts al Guíxols Arena i és que el nou contracte del Portaferrada, recentment guanyat per l'empresa The Project, exigeix programari fins a set nits. Això implícitament obliga a portar noms molt rellevants de l'escena musical i és que l'espai permet aforament de fins a 8.000 persones. És probable que algun de aquests artistes es conegui abans de Nadal. A part de tot això, però, l'Ajuntament ha explicat que el Guíxols Arena desperta l'interès entre els promotors i que ja s'ha tancat que hi passin dos espectacles més. Un tindrà lloc el mes de maig, amb una coneguda formació a nivell estatal, i l'altre el mes de juliol amb un doble o triple concert d'un grup que farà gira per Catalunya i només passarà per deu municipis privilegiats del territori. L'agenda lúdica de Sant Felis de Guíxols també portarà la ciutadania canxona el Guíxols Arena en diverses ocasions els propers mesos. S'instal·larà una carpa que acollirà la festa de la gent gran el 15 de desembre, viurà una festa de cap d'any amb The Covers i el PD Ibanote i serà la seu de les celebracions del Carnaval. moment ara per tornar a casa nostra i farem parada en un esdeveniment que tindrà lloc a Palafrugell per tercer any consecutiu ens estem referint al Costa Brava Wedding Day en parlàvem a inicis d'aquesta setmana amb la promotora d'aquest esdeveniment la Clàudia Torrelles i també ens acompanyava si us recordeu els nostres estudis la Vero Serralbo d'Oxigen de l'Associació de Comerciants de Palafrugell en aquest sentit doncs, us hem de recuperar les paraules més destacades per fer memòria que aquest esdeveniment doncs, tindrà lloc aquest cap de setmana. D'una banda, la Clàudia Torrelles ens destacava primer de tot que, malgrat que el Baix Empordà és una destinació molt atractiva, no hi havia cap esdeveniment similar a la comarca. En aquest sentit, en els darrers anys hi ha hagut un repunt en el nombre de casaments i Clàudia Torrelles destaca que el 2020 s'espera que també sigui un any molt bo en aquest sentit. Bueno, els casaments... D'aquests últims 3 anys, 3-4 anys, uh -huh. passada ja la crisi, és la veritat que hi ha hagut un augment considerable i crec que de cares a l'any que ve, el 2020, també és canvi de dècada, any que picua, doncs, bueno, la gent a vegades busca aquestes sí? dates una mica claus i l'any que ve, la veritat que, que té molt bona pinta, eh, parlant també, doncs, amb amb els proveïdors dels sectors, amb els amics i tot, amb els, amb els col·legues de professió, uh -huh. tots, tots diuen que serà un molt bon any, no? Com tot, segurament que arribarem a, a la cresta de l'onada i després tornarà a baixar perquè al final tot és molt cíclic. Però bé, bueno, creiem, creiem oportú, doncs, doncs, això de donar a conèixer aquest esdeveniment. D'altra banda, tot i ser un esdeveniment que arriba fora de l'època d'estiu, Torrelles remarcava en aquesta sintonia que, des de la clau events, el 60% de casaments que organitzen són a persones estrangeres i que, per tant, també és un esdeveniment en el qual doncs, els estrangers hi tenen eh, la mirada posada. Un públic molt important podrien ser parelles estrangeres, però és complicat de que, si no estan aquí per algun altre motiu, doncs, que expressament vinguin però nosaltres ja portem dos anys que més d'un 60% dels casaments que realitzem són de gent estrangera, doncs ja siguin de, de la zona d'Europa, inclús hem fet casaments amb americans, australians, doncs que, que coneixen aquest territori perquè tenen una segona residència mm. o perquè ho han conegut amb unes vacances i han desitjat que algun dia quan es casi vindran aquí. Llavors també és per, per fer creure a la gent, els que som d'aquí, que realment el que tenim és un lloc molt privilegiat, no? mm -hmm. que a vegades ho tens aquí, veus cada dia i és com bueno, sí, és bonic, però realment la gent de fora quan ve queda molt meravellat. En aquest sentit, la Clàudia preguntada per si doncs, es plantejaven canviar de data Uh, aquest Costa Brava Wedding Day i posar-ho més a prop de, de l'estiu doncs uh, ens comentava que uh, malgrat que poder, en aquest sentit, sí que arribarien a aquest uh, target de públic uh, el que no podien oferir és la qualitat d'ara i és que totes les empreses i tots els, els comerços que hi estan implicats en aquest Costa Brava Wedding Day doncs, ho tindrien molt complicat, per no dir impossible per assistir a un esdeveniment d'aquest tipus en plena temporada alta de casaments. Us hem de dir que aquest Costa Brava Wedding Day, d'altra banda doncs obrirà les seves portes aquest dissabte a les 11 del matí. Durant tot el dia i a la tarda hi haurà ponències i diverses xerrades. A les 9 tindrà lloc la Gran Passarel·la inaugural amb la participació de comerços associats a Oxigen Enguany i prendran en part un total de 7 botigues. Un número baix, però com destaca Vero Serralbó, més que la quantitat el que volien era el compromís d'aquests comerços. De molts, eh, només participen 7 comerços, vale però està bueno, hasta bé, al final el que volia és que qui sortís, que sortís amb ganes i que no sé si és, queda bé dir-ho, no? Però que no li fes pal fer-ho, sinó que ho fes amb ganes i que sàpigués que, clar, has d'anar a ensajar, hi ha mm -hmm. dos dies de saig, ja has de buscar models, has de buscar perruquera, vull dir, hi ha una, una feina darrere, no? Que, bueno, que era important que ho fessin bé, bueno, doncs això amb ganes. El gran esdeveniment, però, arribarà un cop finalitzada aquesta desfilada i, en aquest sentit, tindrà lloc la passarel·la moda nupcial en la que el gran atractiu serà que hi haurà la presència de la marca Rosa Clara. Sí, la veritat que estem molt contents. Vindrà la, la delegació de, de Girona, la botiga que tenen a Girona, mm -hmm. i la veritat que per nosaltres doncs bueno, és, és molt important que hi vingui perquè al final és de reconeixement internacional i també doncs dona aquest punt de rellevància a lo que és la, la passarel·la D'altra banda, una de les novetats que presenten enguany el Costa Brava Wedding Day serà l'After Wedding Party Aquest serà un esdeveniment pel qual s'ha de tenir invitació i que servirà per donar a conèixer un indret del nostre municipi, en aquest cas el Mas Espígol de Llofriu. Ho fem al Mas Espígol, que és un mas que Sí? Uh, i la idea una miqueta és uh, que les parelles puguin conèixer aquest espai i aquest, aquest esdeveniment sí que queda tancat sota invitació o sigui, bueno, tothom que hi vulgui venir doncs ens pot enviar un correu electrònic i, i llavors pues, se, li, se li donaria la invitació però sí que fem una mica de, de filtre amb que siguin uh, parelles que els hi pugui interessar aquest espai pel seu casament i dos proveïdors que puguin conèixer aquest espai i que també el puguin oferir als seus clients. Llavors, aquest esdeveniment el tindrem una mica més reduït mm -hmm. pel que fa a participació i no serà tan popular. Però, vull dir, totes aquelles parelles que tinguin pensat en casar-se de cares l'any que ve o el 2021, que siguin de la zona o que coneguin algú que li pugui agradar casar-se a l'Empordà, doncs que sàpiguen que hi ha aquest espai, que és més Espígol, mm -hmm. que, que obrirà les portes i que, de fet, ha sigut iniciativa d'ells de... De, bueno, de dir, vindrem a la fira a participar, posarem el nostre estant, però el que realment ens importa i el que ens interessa és que la gent conegui l'espai. Per a poder assistir a aquesta activitat de dissabte, doncs, ho podeu fer encara doncs, a última hora. Si envieu un correu electrònic, doncs que trobareu l'enllaç a la nostra pàgina web, a l'entrada doncs de, al voltant d'aquesta tercera edició del Costa Brava Wedding Day, trobareu aquesta informació a l'apartat de notícies i, per últim, la Clàudia Torrelles doncs, també va voler destacar que en les edicions anteriors hi han assistit tant parelles, amb poca com en molta antelació. En aquest sentit, recordava que han gestionat casaments a menys de sis mesos i, de l'altra banda, doncs, també s'han trobat amb l'altra cara de la moneda, amb gent doncs, que hi ha vingut amb més d'un any de previsió. L'any passat, recordem que van passar per la Bob a prop de 1.000 assistents, assent la passarel·la nupcial l'activitat la més, eh, més multitudinària. Així, en aquesta tercera edició del Costa Brava Wedding Day esperen poder superar aquesta xifra. I seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, posarem la mirada en una altra activitat relacionada amb el nostre municipi i és en aquest cas una activitat de la qual ja en vam tenir podríem dir una primera part la setmana passada al Museu dels Sur, recordem, va acollir una conferència de Toni Struppel al voltant del 150 aniversari dels focs, del foc de la Bisbal. Aquest cap de setmana tindrà lloc la segona part, podríem dir-ho d'aquesta activitat i ho Comentarem amb la Laura Requena del Museu del Suru, la qual doncs, ja en tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. I com dèiem, la setmana passada vol tenir aquesta primera part. Suposo que la valoració, va podríem dir que és positiva, no? Sí, sí, sí, tant va venir força gent i va tenir una bona rebuda. Uh -huh. Pels que doncs, ara ens estic escoltant i no recordeu aquesta activitat, doncs, va tenir lloc dissabte passat a, a les 7 a l'Auditori del Museu i doncs, era una conferència de Toni Estruvel al voltant de, de fets i personatges de la principal revolta republicana empurdenesa del segle XIX amb el foc de Castelló, les, la revolució del general Prim i tots aquests aspectes, tots aquests factors que es van de venir eh, a principis eh, de, del segle XIX. Eh, en aquesta segona part d'aquesta activitat, doncs, eh, tenim una activitat una miqueta més, no sé, podíem dir dinàmica, poder, Laura? Sí, potser més lúdica, més cultural. Uh -huh. eh, és una obra teatral, eh, es diu Isabel 5 Hores, al foc de la Bisbal i està protagonitzat per l'actiu Carme Sansa, autores Fany Strubel uh -huh. i doncs, és un monòleg força interessant i, i jo crec que culpable. Doncs aquesta serà l'activitat d'aquest dissabte. Recordans uh, l'horari, si us plau. Sí, el dissabte a partir de les 7 de la tarda a l'auditori del museu, com ja és habitual. Uh -huh. I per adquirir l'entrada es pot fer el reservant la uh, trocant al museu o bé a partir dels quarts del 6 de la tarda eh, hi haurà doncs, la taquilla oberta per poder adquirir eh, aquesta, aquesta entrada. Important, eh?, que en aquest cas, eh, si l'activitat de la setmana passada doncs, era gratuïta, en aquest cas sí que hi ha doncs, aquesta entrada a preu de, de 10 euros. Eh, les places són, eh, són limitades. No sé en quin punt ens trobem, no sé si ho saps ara, Laura. Sí, doncs hi ha forces entrades reservades, tot i que encara en queden de disponibles. l'espai del Musu l'Audiatori té un aforament limitat, per tant, els tenim eh, doncs, eh, eh, contades diguésim, però en principi es poden encara anar reservant i jo suposo que de cares de demà a demà, demà passats doncs, eh, tindrem... Uh, hi ha força, força gent que serà interessada. Jo sí que recomano anar, anar trucant i reservant perquè pot uh -huh. ser que, que omplem l'auditori. I tant, eh? Com sempre diem, en aquest cas, doncs quan hi ha un aforament limitat, doncs val més que us cureu en salut, reserveu la vostra entrada i així doncs ja no haureu d'anar en presses el, el dissabte amb aquesta activitat d'aquest aquest, aquest dia 23 i doncs al, al final, no? Aquestes dues activitats que, que Toni Estrobel ha, ha portat a aquí a Palafrugell i que tenen doncs, com, a, com a voluntat, doncs, entre d'altres, recuperar les figures de, de Pere Caimó i també d'Isabel Vila, en aquest cas doncs, amb aquesta interpretació, amb aquest monòleg interpretat per l'actriu la, Carme Sansa, que ens ha explicat la Laura Requena. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i fins aviat. Gràcies a vosaltres. Més informacions relacionades amb el nostre municipi i ho farem ara per explicar que ja ha arribat el gran recapte de 2019. N'hem anat parlant bastament a la sintonia de Ràdio Palafrugell en les darreres setmanes i avui, novament, ens hem tornat a posar en contacte amb el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, amb la Marisa Grassot. Ho ha fet, en aquest cas, en Rafael Corbí, que ha pogut conversar amb la presidenta i amb la directora del Centre de Distribució d'Aliments per saber doncs, com afrontaven aquest gran recapte d'aliments d'aquest any. En aquest sentit, si us recordeu, fa uns dies doncs, la Marisa ens comentaven que el principal, la principal preocupació que tenien era saber si arribarien a tenir tots els voluntaris necessaris per a aquest gran recapte, sobretot eh, pel que es refereix a les tasques de magatzem i és que enguany recordem que no estarà ubicat aquest magatzem a la Bòbila de Palafrugell, com era habitual, i és que el canvi de dates de el gran recapte, ha fet que la bòbila no estigui disponible. Per aquest motiu han hagut de doncs, ubicar aquest magatzem en una nau del de, eh, polígon industrial La Riera. En aquest sentit, doncs, la Marisa Grassot ha, ha destacat que sí que han arribat doncs, a tenir els voluntaris necessaris per a fer aquestes tasques d'amagatzem. Sí, mira, de preparar ho tenim ja tot, tot ja s'ha portat a tots els superts, Vull dir que, per tant, està només que arribin els voluntaris a les 3 de la tarda i que la gent hi vagi a comprar. Tot això és el que ens falta. El que més, tot ho tenim preparat. El magatzem, allà on s'ha tots els productes, i ja ho tenim tot, tot preparat. Aquesta vegada no es farà la bòbil la Vella, perquè ja estava ocupada, i per tant tenim que anar... Joan Rasplandis ens ha deixat una nau en allà a la zona industrial aquesta d'anar cap a Regingós. En aquest sentit, doncs, com us hem anat comentant al llarg dels dies enguany el centre de distribució d'aliments ha volgut posar també la mirada, a més a més de rebre donatius de, de productes alimentaris doncs, també en un altre tipus de productes i és que doncs, els productes de neteja i de' higiene personal també són molt importants per a aquesta gent que necessita de l'ajuda del centre de distribució d'aliments. Per aquest motiu a més a més dels productes de menjar, enguany també demanen aquest tipus de productes a les persones que ho vulguin donar. A la gent s'estranyarà una mica perquè productes d'aliments demanem poquets, vale? Com a urgència, Demanem oli de girassol, demanem farina, demanem llegum seca, si pot ser mongetes o llenties, demanem xocolata per als nanos i eh, no sé si hi ha un altre producte no me'n recordo ara. I després demanem productes d'higiene personal i d'higiene de casa. Vale? ja m'ha trucat algú diguent, bueno, el recaptes d'aliments no, no, no tindria perquè haver-hi els altres productes jo penso que si ens tenim necessitat i, i ens tenen que ajudar per poder arribar a final de mes que ens hi podem trobar tots tan necessaris són els aliments com els productes de neteja a vegades més cars en el supermercat que no pas un paquet d'arròs, per exemple i, ens trauria més de I quin és el fet doncs, que no demanin tants aliments en aquest gran recapte 2019 des del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell? Doncs la Marisa Grassot ens explica ràpidament en aquesta conversa que ha tingut amb en Rafael Corbí, i és que han rebut recentment un donatiu provinent de la Comunitat Europea. Exacte, o sigui, la Comunitat Europea ens ha, ens ha portat, per exemple, tomata fregit, Uh, pasta en aquests moments ens han portat macarrons i, i espaguetis uh, oli d'oliva també ens n'ha portat um, per això aquests, aquests productes, llet vale? per això aquests productes no els demanem com a urgència val? Uh, el, el que passa és que els arrebarem el molt contents eh? però el que hem posat en els cartells és el que realment en aquests moments ens urgeix um, que ningú ens ha donat per dir algun, vale? i que eh, tindrem que comprar si no, si no podem rebre'ls de, de, del gran recapte. No obstant això també, la Marisa Grasó doncs, ha, ha reconegut doncs, que si la gent doncs vol donar algun altre tipus de, de producte, que no sigui doncs oli de girassol, xocolata o farina per exemple, doncs, també seran ben rebuts òbviament, però que si no arriben a complir les necessitats en a aquests productes que sí si realment necessiten, doncs després els hauran d'assumir els hauran de comprar des de el Centre de Distribució d'Aliments. Per aquest eh, motiu, doncs, si voleu doncs acabar de donar un cop de mà al Centre de Distribució d'Aliments, doncs, eh, posarem la mirada en guany en el següent llistat de, de productes alimentaris i, a més a més, doncs, també recordem en els productes de higiene personal i també de la neteja de la llar. Així, doncs, els productes que més necessiten des del Centre de Distribució d'Aliments per aquest 2019, són la farina, la xocolata, l'oli de girassol, els cereals, llenties i mongetes seques, en aquest cas, en conserva ja en tenen, i pel que fa als productes d'higiene i de neteja, doncs hi tenim el detergent, el paper de vàter, el rent de vaixelles i també gel de dutxa. Aquest gran recapte, que començarà aquí a Palafrugell a les 3 i que també s'allargarà durant tot el dia de demà, nosaltres dilluns, amb la Marissa Grassot una vegada més, doncs repassarem com ha estat aquest 2019, entorn a aquest gran recapte. I arribem al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem com és habitual els divendres, tancant la setmana amb la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit. Ens posem en contacte amb en Josep Pascual. Bon dia. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, uh, novament, per passar per la sintonia de Ràdio Palafrugell, per posar-nos al dia doncs, què ens espera, uh, meteorològicament parlant, aquest cap de setmana. Avui ens uh, hem llevat amb um, una miqueta de pluja, eh? Uh -huh. Sí, de fet, aquí a la sortida han caigut quatre quatre justes. Uh, la situació és una mica peculiar, aquesta uh, vegada, uh -huh. perquè ens arriba una depressió molt potent per Galícia i eh, al contrari del que fa habitualment que a vegades doncs, entren per l'estret de Gibraltar o per més al nord eh, entrarà a Europa i es desdoblarà amb dues una d'elles irà cap al nord de França i l'altra transpassarà davant de la costa d'aquí de Catalana eh, i això passarà amb molt poca estona és a dir, al llarg d'avui veurem les persones que tinguin baròmetre veuran com la pressió atmosfèrica va baixant molt mm -hmm i aquesta propera nit, doncs, probablement, tot i cada dia, doncs, podem tenir això, algun plogiu enfeble. Uh, sí que durant la nit doncs, uh, es remanerà la mar de Xaloc, uh, començarà a bufar el vent ja a partir d'ara doncs, de garbí i ja naix l'oc, es molt la mar, i durant la nit doncs, pot ploure, poden cabes ruixats, uh, tot això serà molt ràpid, perquè ja demà de matí hi haurà passat tot, encara quedaran els núvol, núvols, i fins i tot demà podem esperar encara estones de clarianes, i eh, el vent ja més aviat fluix, una temperatura que no canviarà massa, per tant tenim un dissabte, o es preveu un dissabte variable, eh, estones de sol, estones de núvol, eh, sí que cap al tard, eh, cap al vespre, eh, pot caure altra vegada algun altre plogim, alguna plogia feble, uh -huh. i això doncs... Eh durant la nit de desat de a diumenge, doncs, desapareixeria i sembla que el diumenge, doncs, tindrem un temps més tranquil, fins i tot amb estones de sol, sobretot a partir de mig de matí i durant la tarda, i el vent serà flueix més aviat de tamuntana, però no massa destacable. La temperatura durant tots aquests dies canviarà poc, sí que a partir del diumenge, doncs, les nits quedaran més serenades i podrà baixar una mica durant la nit uh -huh. ara ens comentaves tu Josep a l'inici d'aquesta doncs, conversa el fet que no és gaire habitual no? que aquest tipus de depressió entri, entri per Galícia o que arribin fins aquí no? que entri per Galícia sí que és habitual el que passa que quan arriben aquí normalment ja ens queden les escurrialles no? en aquest cas sí que serà una cosa curta però sí que tindrà la seva els seus efectes dint-ne uh, sí o sigui, les depressions atlàntiques, veiem, és molt habitual que siguin molt potents entre, no sé, Islàndia, Noruega, les Illes Britàniques, i canviïn fronts doncs, cap a aquella zona, cap a les Illes Britàniques, nord de França, i que entrin en a Europa doncs, per aquella zona. A vegades, doncs, eh, com ha passat fa uns dies, eh, o ha passat alguna vegada aquesta tardor, es despenja, diguéssim, una massa d'aire fred embalsada, de zones polars que avança cap a l'Atlàntic per les costes de Portugal i quan això passa a vegades doncs, aquesta massa freda entrar, sol entrar al Mediterrani per l'estret de Gibraltar i això genera una depressió mediterrània que és la situació clàssica, diguéssim, de temporal de llevant, en pluges, aquesta situació. Però eh, més difícil és el que està passant ara o el que passarà segurament, segons diuen els mapes, és a dir, aquesta depressió, com que troba el continent, doncs li costa d'avançar i eh, es desdobla en eh, dues parts. Una que és eh, la que passa, diguéssim, des del golf de Vizcaya fins al golf de Llor, que és la zona més curta de terra entre l'Atlàntic i la Mediterrània, i aquesta és la que ens afectarà aquesta propieta nit. I també destacar, doncs, que com que es preveu que la pressió atmosfèrica baixi molt en poca estona, és a dir, ara tenim uns 1.500 hectopascals, 1.400, 1.500, i és previst que aquesta nit arribi, baixi fins als 990, i això el que provocarà, juntament amb aquests vents de Gardí i Xaloc, una pujada del nivell del mar, que ja aquests dies ha estat més aviat alt, doncs s'espera per aquesta nit un màxim de nivell. Per cert, eh, podria afegir una cosa... Sí. I és que segurament hi ha gent d'aquí de la zona de Pal Forgill que també eh, sol anar a la l'apleg de Santa Catarina, que se celebra aquest diumenge, sí. tot i que Santa Caterina és dilluns, doncs que sembla que en principi el perill de pluja és eh, pràcticament nul. Bé, bueno, doncs segur que molta gent estarà contenta, també doncs, gent d'aquí que, que, que, que assisteixi a aquest apleg, doncs, que per dilluns eh, doncs, hi hagi eh, aquesta bonança, diguem-ne. O oh, per, per, per aquesta pleg, volem dir. Sí. Doncs, Josep, moltes gràcies i ens retrobem dilluns. Perfecte, bon dia a tothom. adéu -siau. Doncs amb la previsió meteorològica de Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Astartit hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui divendres, 22 de novembre. Nosaltres us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell durant tot aquest cap de setmana, doncs seguiu les xarxes socials de la ràdio, tant a Twitter, Instagram, com també a través de Facebook i també òbviament a la pàgina web a radiopalafrugell.cat, on anirem actualitzant el punt, tot el que passi a Palafrugell i sigui d'allò més remarcable i, a més a més, si us voleu ser dels primers en assabentar-vos d'aquestes notícies, doncs podeu activar les alertes de la nostra pàgina web per tal que aquestes notícies que anem penjant us arribin directament als vostres dispositius mòbils. Nosaltres tanquem la paradeta per aquesta setmana i ens retrobem dilluns. A continuació, recordeu els esports del punt amb en Rafel Corbí. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, ens retrobem dilluns que ve. Que passeu un molt bon cap de setmana.